Gaisorik diren hamaika Euskal Presoen senidek manifestaldi abiatu dute txaloartean, artean, presoen argazkiak eskutan. Banderolan irakurtzen altzen, Ibon askatu, presoeriak askatu, gu gira giltza, bakearen zat desplokatitzagun eskubideak. Ibon Fernandez iradi eta eri diren Euskal Presoen sustenguz erretarrak mobilizatu dira eta aien entzun hitzagun. Ibonek eta bera bezala gaixorik larri espetxean dauden beste hamar preso hoiek osasun eskubi daga daukatelako, tratamentua jasoal izan dezaten ba etxeratzea. Euskal Herriak ezin du lautzi, be, bele semea alababatzuk preson degitan, dauden balditzen e, segitzen. Euskal presoak kampuan izan merdi dela, garaia dela, eh, aski dela eta horrein txustut iban, horrein ez dola bere lekoa eta gurekin izan behar dola. Izarteari esateko ba, mugitu berra dagola, egoera oso-zolarria oso dela, ezpetsetan eta bat ipate Dagoen egoera, disperzioakin behimetikoz bukatu behar dela, eta politikariai e, esateko, ba, bera egin eskutan dagoen guztia egin alizatela. Ez daitezalea galditu bakarrik hitzetan, eta txiki menduketan, maizik nahi ditugula bera ere. Manifestali bukaerako itzartzan oroitara zidagais diren euskal presoak pairatzen duten egoera, bai eta ere eskatu zaie bi estatu erain gaiatzea. Iritzi ezberdinen gainetik, frantziako eta... Espainiako estatuei bake prozesuaren aldeko konpromesua engaiamendua ard eskatzen zaie. Ibonen galdera, eskaera horren aurka egiten badu epaiak oinarrizko eskakizun humanitarioaren aurka joango dira. Hori bakarrik ez. Euskal Herrian masiboki eskatzen Denaren aurka ere joko dute. Ibonen berehalako askatzea ahalbideratuko duen erabakia espero dugu. Horregatik genion bagoaz. Ibon, askatu eri gaso dauden preso guztiak etxera. Ibon Fernandez iradiren ama unkitua agertu da jendetza ikusterakoan. Bai, entede xente biludabe. Bai. Eta oso beharrezko egoera huetan, eta nik uste horre laguntzen dula aurrera egiten. Ibon, nola dago, une honeta? Baituntan ez dago ondo, baina, bueno, haberse nola da joan, pixkanaka, pixkanaka, e, ikusko dago. Obeita laueko itzordua, garrantzitsua? Bai, oso garrantzitsua da, bai. Haberse gertatzen den. Esperantza? Ba... Hainbeste bider e, oztopoak ikusi ditugu bidea, ba, ikusiko dugu, baina saiatu, saiatu behar da eta beha kanpoan egon behar luke, dagoen egoeran, eta bueno, ikusiko dugu, ber berriz egertatzen da. Azaroren hogeita lauean aztertuko du berriz Parisko daigorteak Ibon Fernandez iradiren kasua.